Szóval mindenképpen érdekes Érdekes az, hogy ez a dimenzió, amiben vagyunk, ez a negyedik dimenzió. Ugye? Képzeljünk el egy pontot. A pont a nulladik dimenzió. Ugye? Végtelen mennyiségű pontot zsúfoljunk rá, erre a pontra, de úgy, hogy nem eléragd, hanem rá. Rá, told rá. De végtelen mennyiségűt, és megkapod az egyenest. Végtelen mennyiségű egyenest tolj rá erre az egyenesre, ami, a, ami az első dimenzió, és megkapod a síkot. Ez a második dimenzió. Már két koordinátával írható le. Tehát második. Végtelen mennyiségű síkot zsúfolj rá erre a síkra, és megkapod a teret. Ez a harmadik dimenzió. Végtelen mennyiségű teret tolj bele ebbe a, ebbe a harmadik dimenzióba, ebbe a térbe. És megkapod a téri idő kontinúmot. Ami nem az idő, a negyedik dimenzió nem az idő, a negyedik dimenzió az az, ami az idővel több a térnél. És az állítás az az, és rendkívül érdekes, egy rendkívül érdekes hipotézis. nem olyan régen hallottam, és mindenképpen érdekes a felvetésre, vagy a végiggondolásra, gondolásra, hogy a hangya az csak kettő dimenzióban tud működni. Kettő dimenzióban él. Persze értjük, hogy a hangya az háromdimenziós lény, tehát ki, kilóg a síkból, de a hangya ezt nem tudja, a hangyának nem szólt senki. A hangya az kettő dimenzióban létezik. Ez azt jelenti, hogy ha a hangyát rárakod egy papírra, és a papírlapot így meghajlítod, fejjel lefelé, hogy így kvázi magára hajtod, akkor a hangya úgy megy föl, hogy nem veszi észre, hogy meghajlítottad a papírt. Ő a lapon sétál. vele nem történik ez meg. És kurva érdekes egyébként, mert a hangya nem érzékeli azt sem, hogy a gravitáció húzza le alá. Tehát neki nehezebb kapaszkodni, mint hogyha így sétál. Hogyha mondjuk fönt sétál. De úgy van a hagyja ki legyártva, tehát úgy jött le a szalagról, evolúciós szalagról, hogy oda tapad a lába. Tehát, ha ő így sétál, akkor is tapad. És... Ha mondjuk fölmászik a fára, akkor elmászik idáig, itt érzékeli ezt, a, ezt, hogy így van út tovább, tehát tud tovább egyenesen menni, és megy tovább egyenesen. És nem fölfelé megy, hanem ő megy tovább egyenesen. És ezt a hangját például nem lehet kirakni háromdimenzióba. De olyannyira, hogy még a szárnyas hangja sem. A szárnyas hangyával nem történik meg az, hogy fölfelé emelkedik. A szárnyas hangjának folyamatosan az az élménye, hogy ő a síkban van, és a síkban megy jobbra, balra, hátra, vagy így megfordul, vagy így előre. A hangya nem lép ki a síkból. Még a szárnyas hangja sem. És az az elmélet, hogy a tömegember korunk, korunk trollja a tömegember, a 21. század nagy kérdése, hogy mi az erősebb fegyver, a toll vagy a troll. Komolyan mondom ez a nagy kérdés a 21. században. A tömegember az valójában csak a háromdimenzióban él. Tehát ő a hangja előtt jár, de a homo sapiens mögött. Ez mit jelent, hogy harmadik dimenziós ember? Nincs képe magáról az időben hanem a térbe van zárva. A térben éli az életét. Nincs képe magáról a jövőben, és nincs emléke magáról a múltban, hanem a jelenbe van zárva, és az ösztönei, meg a megszokásai, meg a rutinjai, meg a kötelezettségei vezetik, hogy a térbeik pontján milyen időpontban kell lennie. És ebben a hálóban éli le az egész életét. Ezt hívják úgy, hogy mókus Harmadik dimenzióban. Térben. A térben él. Nincs időbelisége. És ezért nem is tud tervezni. És ezért nem is tud spájzolni. Nem tud tartalékodni, nem tud takarékoskodni. Nincs képe saját magáról a jövőben, és ezért nem is tud tervezni. Nincs képe a saját életéről, nincs sorsa. Csak átgázol rajta az idő. És ez az elmélet, hogy a, hogy a tömegember az a homo sapiens mögé és a hangya elé A hangyához képest egy dimenzióval feljebb van, de a homo sapienshez képest egyen lejjebb. És hogyha megnézed a homokádári nagyon sajátos Kárpát-medencei fajtáját a tömegembernek, akkor azt fogod látni, hogy képtelen arra, hogy... Hogy gondoskodjon magáról, és ezt, ezt a kötelezettséget, ezt át akarja folyamatosan hárítani valakire. A politikára, az aktívakra, az államra, a gyerekeire, szüleire, és képtelen arra, hogy a nagyon-nagyon bőséges erőforrásokat, azokat a saját maga számára ideálisan elossza, és tervezzen. És az az érdekes, hogy amit a, az állatoknál elvégeznek az ösztönök, lásd a mókust, aki tud tartalékolni, vagy lásd mondjuk a, lásd mondjuk a homo sapiens, melyik szintén tud, ahol elvégzi ugyanezt a, a konstruktív tervezés. A tömeg ember erre képtelen, és ijesztő, hogy milyen sokat élik az életüket ebben. És rohadt kíváncsi lennék, Hogyha 97-ben nem jöttek volna be a kereskedelmi tévék Magyarországra, akkor most mi lenne a helyzethez képest? És állítom, hogy sokkal jobb lenne a helyzet. De a kereskedelmi tévék tettek, annak egyébként pontosan ez volt a célja. Ez volt a funkciója. Most van még a reklámellenes évnek, és én egész évben ezt üvöltöztem. Hogy a kereskedelmi tévézéssel kapcsolatban az a végső kifogás, hogy nem, nem, nem céljuk, nem az ő feladatuk a kultúra. A kultúra terjesztése. És ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon hamis ideológia. Nagyon hamis ideológia. Egy hazugságon alapul. De azon a hazugságon alapul, hogy a kereskedelmi televízió az értéksemleges. Ez hazugság. A kereskedelmi tévé az nem semleges. A kereskedelmi tévé az érték ellenes. Azt, amit ők csinálnak, azt nem magyarázza meg az, hogy nekik nem feladatuk értéket közvetíteni. Ez olyan, mintha a kristály éjszaka után Hitler azt mondta volna, hogy neki nem feladata értékesíteni Tomaszmannak a könyveit, bocsánat. Jó, de elégedted. Nem arról van szó, hogy nem adtad el. Nem tudom, hogy ez mennyire érthető. Szóval, szóval, hogy ez a tömeg. Ez az emberi tömeg, ez képződik. A korszellem kedvez a tömegnek. A XX. században a tömeg az átvette a hatalmat. Ennek a jelei a nácizmus. A bolsevizmus és a fogyasztói kapitalizmus. Vagy neoliberalizmus. monopolkapitalizmus és senki sem alkalmazza a szabadversenyes kapitalizmus jelzőt erre, vagy egyáltalán senki ne szabad szabadversenyről. Szabadversenyről a legkevésbé is szó. Kartellekről van szó és monopóliumokról. De mindegy. A lényeges, a még fontosabb, hogy ezt a ezt a helyzetet, ez a helyzet, ez egy a korszellemnek a tünete. Valójában nem a technikai forradalom okozza, vagy nem a felvilágosodás okozza, a korszellem történik, és a felvilágosodást is ez okozta. És ez okozza azt is, ezt az eltömegesedést is. Az eltömegesedés az ugye a futószalagokkal, meg a sorozatgyártással kezdődött. Az ember elkezdte a tárgyait ellélekteleníteni. Aztán a lélektelen tárgyak közt az ember is elnélektelenült ellé, Aztán az ellélektelenült emberre rákerült magára is az árcédula. És most már ott tartunk, hogy az ember is egy termék. Egy lélektelen, sorozatgyártott termék. Amit ugyanúgy értékesítenek a, a, a, az interneten, mint a használt autók. At. Ugye használtautó.hu. És vannak ezek a párkereső oldalak. de ezeken a párkereső oldalakon ugyanúgy értékesítik az emberi húst, meg az emberi illúziókat, ahogyan a az autókat. A tömegemberre rákerült az árcédula. Érthető ez? Érthető, hogy mit jelentenek ezek a tömeges randi oldalak? Hogy mi zajlik itt? Ez szó szerint húspiac. Itt szó szerint Árcédula van rajtad. És hát meg lehet nézni, hogy milyen hosszúak a kapcsolatok. Milyen hosszúak a párkapcsolatok. A jelenkorban mennyi ideig tart egy, egy kötődés. Meg lehet nézni, hogy egy átlagos házasság mennyi ideig tartott a 19. században. A 19. században még nincs értem -e párkapcsolatról beszélni. Milyen kapcsolat? És mennyi ideig tart egy átlagos párkapcsolat a 20. században, és mennyi ideig a 21. században? És amíg a 19. században egy életen tartott, addig a 20. században eltartott 20 évig, vagy 25 évig, rosszabb esetben 15 évig, addig a 21. században hát kettő évig tart. Meg három és fél. De az már nagyon romantikus történet. És ezek mi vagyunk, ez velünk történik. Ez egy, ez egy folyamat, ami velünk történik, és szerintem beszélnünk kell erről, és ez fontos. Miről van szó? Arról van szó, hogy ránk került az árcédula. Arról van szó, hogy tömeg, tömeg, tömegember vagy, és ugyanúgy le is cserélnek, mint a tömegembert, és ugyanúgy le is cseréled a partneredet, mint a tömegembert. Hogy is mondjam, mint az árucikket, amit egy szupermarketben vásároltál. Elfogyasztod, eldobod és veszel egy újat. Érted, hogy mit jelent az eltömegesedés? Az eltömegesedés nem áll meg a, a tömegtermékeknél. Az csak egy jele a folyamatnak. Az ember is felkerül a futószalagra. Na most, e, mik a, a következményei ennek? És mik a perspektívái ennek? Fel lehet-e nevelni egy gyereket? Két és fél év alatt, öt-három év alatt. Nem. Nem lehet felnevelni. De mégis... Kitart bennünk a képmutatás, és tartani akarjuk magunkat a 20. századi normákhoz. És úgy megyünk bele egy teljesen nyilvánvalóan három-négy évig tartó házasságba, hogy így most aztán voltom igla voltod iglan, és elköltünk másfél millió forintot az esküvőre. És utána két év múlva elválunk. És van egy gyerekünk. Normális dolog így hozzáállni ehhez? A 21. században? úgy így a, a, az elvárások nyomán beleragadsz fejjel a, husz, a 19. századba. Eljátszott, hogy a 19. században élsz, és aztán a 21. században arra ébredsz két év múlva, hogy így nem. De már van egy gyereked, ami persze, meg, meg egy feleséged, akire rá se bírsz nézni, meg se bírod baszni, legszívesebben megölnéd, és így, és így nem tudom én... Két, lehet, hogy egy éve vagy lehet, hogy két éve mondtad neki, hogy holtom iglan, holtodiglan, iglan, meg ilyenek, de a gyerek már kilenc hónapos. Ha nekem lányom lenne, tudod, mit mondanék neki, hogy szűljön egy gyereket 21 évesen. 21 évesen szűljön egy gyereket, vagy kettőt, vagy amennyit akar. Nevelje föl őket, és amikor majd 35 éves lesz, és majd mindegyik gyerek nagy lesz, és tud gondoskodni magáról, akkor még lesz 20 éve arra, hogy így kiélje magát. És azért fogom ezt tanácsolni neki, mert azt látom, hogy mindenki az ellenkezőjét csinálja. Mindenki ki akarja élni magát 40 éves koráig. És 40 éves kora környékén, lehetőleg 40 évesen, így elkezd rettegni, hogy Úristen szülni kell. És így már mindent megcsináltam, már 15 már, már férfi, tízi, nem tudom én... 15 férfi beosztottam van, és 15 másik férfi van, akivel így betélkedek egy pozícióért. De hát most már szülni kell. Hát most már bizonyítottam, mint férfi, most nőként is kell. Így 40 évesen. És hogy neki már 40 évesen lesz három fia. És ugyanúgy egy 40 éves vonzó bombázó nő lesz, mint az. Mert egy 40 éves nő az egy vonzó bombázó nő. De nem, de nem 40 évesen fog szülni, hanem 21 évesen. Mondjuk 25 évesen úgy fog kinézni, mint az első szülése előtt, nem pedig, hát, ja, hát tudjuk. Érted? Tehát szerintem, de ez egy olyan stratégia, ami a, a, a mai szellemnek nem kedvez. Mai szellemnek az kedvez, hogy itt és most csináld meg, mutasd meg, képes vagy rá, stb. És majd, ha ez mind megvan, akkor majd lehet papás, mamásat játszani. És szerintem ebben a világban ebben a rendszerben is helyre lehet állítani a családot. Mert hogy ugye a család az alkalmas arra, hogy gyereket neveljünk, nem? Ez a, ez a roncsa a házasságnak, vagy a monogámiának, ami a XXI. századra maradt ránk, ez nem alkalmas arra, hogy egy gyereket fölneveljünk. A, 20. a, a, a, ré, a régi értelmben megy családok azok egyáltalán nem alkalmasak, azok, azok felbomlanak, mielőtt föl lehetne benne egy gyereket nevelni. Széthullanak. De, de elméletileg össze lehet fogni komoly szociális munkával emberekből egy olyan hálót, ami megtart. Nekem ilyenkor azok a Woody Allen filmek jutnak eszembe, mint a honna és nővérei, de ezt tulajdonképpen az összes Woody Allen film valami ilyesmiről szól, hogy van, vagyok én, van a első feleségem. Az első feleségemnek van a testvére, akivel hát így volt egy kis izé. Annak van egy, van egy lánya, hát az egy tündér, azzal izé, ez meg az. Én, é, annak meg van egy, annak meg van, egy van, van a második férje. A második férje szerzett nekem munkát. É, é, én amikor, nem tudom én, kirúg a barátnőm, akkor az első feleségem, meg a, meg a, nem tudom én, a hugga, meg annak a barátnője, azok így ízik, kitalálják közösen, hogy összehoznak valaki mással, stb. többi. Ezekről szólnak a Woody Allen filmek, nem? És ez egy olyan háló, ami, ami, amit kurvára nem a monogámiára terveztek. Hát ez nem arról szól, hogy láttalak azzal a kurvával már Tehát ez nem erről szól, hanem egy ilyen szeretetteljes... Egy ilyen szeretetteljes, megtartó szövet, ami, ami nem a 20. századi, vagy nem, és főleg nem a 19. századi monogámiára épül, mint család. Tehát nem ezek az ilyen, nem tudom én, Csehovnál látott családok, hanem egy csomó szelepet tartalmaz a rendszer, például. Egy csomó helyet, ahol az energiákat le lehet vezetni, vagy le, vagy le tudnak vezetődni és egy ilyen ö, laza szövet, ami meg tud maradni, és én hiszem, hogy meg tud, meg tud maradni, és működni tud a XXI. században is. És ezeket létre lehet hozni. De ezeknek az alapja a XXI. században már nem lehet a monogámia. Már nem arról fog szólni, hogy egy életen át egy ugyanazzal az emberrel örökké. Ez egy új szerveződés, ami a családnak az utóda. A 20. században már nem nagyon lesznek olyan kapcsolatok, amik ilyen 6-7 évnél hosszabbak. Erre fel kell készülni. Ebben a nyugati világban legalábbis. Ezek, ezek világfolyamatok. Ezt látni kell. És nem az a feladat, hogy kiiratkozunk ebből a világból, hanem hogy ennek a világnak a keretei közt egy szeretetteljes, elfogadáson alapuló, bensőséges, kapcsolati hálót létre tudjunk hozni, ami fönntart minket. És amiben egy gyereket meg lehet szülni. Egyébként, amiről beszéltem a harmadik, a harmadik dimenziós emberek és a negyedik dimenziós emberek kapcsán, arra például a, fogyati, a, a, a, a hajléktalanok, azok jó példát ő, szolgáltatnak. Ki lesz hajléktalan? Az az ember lesz hajléktalan, akinek nincsen, nem maradt pénze? Elfogyott a pénze, kirakta, kirakta a feleség a lakásból. Ezt tudjátok, hogy egyébként, hogy négy hajléktalamból három férfi. Igen. Kirakták? Hát kirakta az asszony. Általában az a sztori, az a az az végállomásban van, hogy nem tudom, hogy azért iszom mer mert a feleségem kirakott, vagy azért rakott ki a feleségem, mert itt am. De mindegy, úgyhogy, mivel úgysem tudom eldönteni, azért úgy, úgyhogy azt mondom, hogy hagyjuk a fazba, és iszom egyet. Azért kerülnek az utcára, mert, mert nincs meg a háló, ami fenntartja őket. Összesen van, tehát nem a pénz miatt, ez fontos érteni, nem azért kerülnek az utcára, mert elfogyott a pénzük. Nem. A két dolog miatt kerülnek az utcára. Egyrészt azért, mert elfogyott a libidójuk. Elfogyott az életerejük. Az élni akarásuk. Most ez kurva érdekes az ez élni akarás, mert akinek elfogy az élni akarása, az azt ez a háló, ez megtartja. Most ezek az emberek, ezek kiesnek a családból, és tudod hova estek? A nyugati aluljárónak a kövére estek. Azért estek a nyugati aluljárónak a kövére, mert nem volt háló a család alatt. Nem volt mentőhálójuk. Hanem a család volt, ami... Egy asszony! Egy asszonyra föltettek mindent, annak volt egy gyereke, a csámot kibaszták és került az aluljáróba. Ez történt a 20. században azokkal, akik 19. század módra mentek, mentek bele egy ilyen úgynevezett monogámiába. Ők úgy készültek erre. De miért kerültek ők az aluljáróba és miért nem tudtak kivakarózni az aluljáróból? Egyrészt azért nem, mert nincsen kapcsolati hálójuk, ami megtartsa őket. Egy ilyen helyzetben ő nem tud fölhívni valakit és azt mondani, hogy figyelj, nagyon nagy szarban vagyok, segíts kérlek, hadd aludjak nálad egy hétig. Nem, nincs egy ilyen ember. Nincs egy ilyen ember a telefonjában, meg a telefonja sincs most nála, vagy a mi, a se tudja. A leginkább föl, a leginkább a fasz se tudja mi van. Érted? De hogy arról van szó, hogy nincs meg ez a háló. Nem szőtte meg ezt a hálót. És ezért tesik ki. De, de másról is szó van, Arról, hogy mivel hogy nem szőtte meg ezt a hálót, ezért ő nem tud a másik embernek a lelkéből erőforráshoz jutni. Mert csak a másik embernek a lelkéből tudunk erőt meríteni. Ez megfigyeltétek már, hogy a szociális kapcsolatok azok nem csak megtartanak, ha kiesel, hanem fenntartanak akkor is, amikor ha benne vagy. De, a szociális háló, háló az arról szól, hogy te rajta vagy egy energiahálózaton. Hú, ez nagyon ezósal hangzik, ugye? Pedig tényleg így van, egy, egy érzelmi hálón vagy rajta. Azt tudod, hogy az az ember, akihez egy héten keresztül nem ér hozzá egy másik ember, az depressziós lesz. Tehát, hogyha ha nincs, nincs érintkezésed egy másik emberrel, a kézfogás akár, a busziskolásról szó nincs, nem faszt fogunk, hanem kezet, Kéz, ké, a kézfogás is ilyen. De egyszerűen egy másik embernek, a, embernek az érintése, az ebbe a hálóba téged bekapcsol. És onnan te, onnan te energiát, nem azt mondom, hogy leszívsz energiát, mert más is leszív rólad, amikor, amikor érintkezel vele. De a szociális érintkezés akár csak telefonon, az is feltölt. Egyszerűen szociálisan töltődünk egymásból. Kölcsönösen. Na most ők azért esnek ki a hálóból, mert eleve nem tartotta fönnőket olyan háló, hogy ne tudjanak kiesni belőle. Érthető? A tudjátok, hogy a, a, a hindu guruk azok, hogy gyógyítanak? Ezt a Feldmárnál olvastam. Ha valaki beteg lesz, hát ilyen lelki beteg, szorongó, vagy depressziós, vagy ilyesmi, akkor eljön a gurú, és az a, azt a feladatot adja a, a hozzátartozóknak, hogy a betegnek az összes ismerősét, az összes barátját, az összes mindenkit, aki ismeri, azt meg kell hívni, és egy teljes hétvégén keresztül vendégül kell látni. És semmi más dolguk nincsen a vendégeknek, mint azért ott lenni, és azért egy, hogy mondjam egy hétvégén keresztül ott lenni vele, olyanatosan, mert szeretik. És mert fontos nekik. És így gyógyítanak. Tehát, hogyha mondjuk így azt érzed, hogy így szarban vagy, vagy szarul vagy, vagy bajban vagy, akkor kell ez a háló. Akkor kell nagyon a háló. Ez a háló ez szeretetből szövődött. Ez olyan szépen hangzott, mint hogyha maga Christopher Nolan mondta volna. Tudjátok, az új gravitáció szőtte a hálót. És ez a ez az a háló, amiből a, ami a régi világban vérségből szövődött. A régi világban ez volt a család. Ez a háló, ez a szeretett háló, ez összefüggött a génekkel. Tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy a gének szállították ezt az információt. És az volt a család, ami a vérség volt. De én azt gondolom, hogy a XXI. században ez is absztraktabbá válik. És más jelent a család, és más jelent a háló. Emberi kapcsolatokat jelent. Sokkal inkább absztrakt a testvériség. Groteszk módon, ha tetszik, ha nem, Krisztus itt. Mert Krisztus aztán tényleg nem a, a, a Józsefnek a fiaira mondta, hogy így testvéreim. Hanem így azért ezt egy absztraktabb módon használta, ha érthető. Testvéreim az Úrban. Szóval ez a, ez a háló, ez, ez a 20. században, ez levált a vérségről. És átkerült egy ilyen, Szociális struktúrává. Olyan figurákká, akinek se kutyája, se macskája nem vagy, és mégse hagyják, hogy az aluljáróban dögölj meg. Érthető? Ilyen értelemben a XX. A századi ember humánusabb. De annyira nem humánus, hogy az az ember, akivel nem került hálóba, nem került hálózatba, érted? Az ne dögöljön meg a saját szarába, kutyába, fagyjon meg a kibazott aluljáróba, igaz? Annyira azért nem vagyunk humánusak. Mert ő tényleg hulladék, ő emberi hulladék. Tehát ő, ő nem került, ő nem akadt fönn a hálón. Ő kihullott a hálóból. Sajnáljuk velünk, bele nekünk nincsen ilyen szeretetizénk hálónk. Nem, nem szőttük meg. És nyilván ő tehet róla. Mert ő nem tudott erről, a baszott hálóról azért. Mert ő a 19. században élt, Rátett mindent így egyre, ahogy a 19. században így elveszel valakit feleségül, és akkor így elmentek a paphoz, meg az anyakönyvezetőhöz, és azt mondjátok, hogy így holt amíg lan, hold a, miglan, hold a amíg a halál el nem választ. A halál vagy az ügyvéd. Ez így nem volt benne, szó szerint, de hát így alakult, ugye? Ezt hívjuk úgy, hogy így civilizáció, vagy kutak, emancipáció. A hipotézis az az, hogy az emancipáció az egy nagy zsarvokság lett. Sajnos. Úgy érzem. Úgy érzem, hogy a nők fölemelkedése. Folyamatosan kapacitálom ezt a, ezt a párkapcsolati tematikát. De biztos vagyok benne, hogy ha keményen és következetesen hozom fel, akkor előbb-utóbb nem maradnak nők. Most még itt vannak. Nem, az az igazság, hogy én tényleg azt gondolom egyébként, hogy a nők nagyon szerepet tévesztettek. Nagyon csúnya szer szerepet tévesztettek. És azt gondolom igen, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy zsarnokság lett az emancipációból. És hogy egy új rendszerben kéne a saját nőség, nőiségüket értelmezni. Az a baj, hogy a nők azok elférfiasodtak, és férfi módra... Erőszakolják ki a saját férfi jogaikat, komolyan, és a, a nőségüket, azokat meg a, úgy, ahogyan a, a, a legsovinisztább férfiak gondolják róluk, vagy ahogy lekezelik őket, egy ilyen szolgasságnak tekintik. Mosogatni, meg főzni, meg a gyerekes szarát kimosni, arra jó vagyok, de céget vezetni, vagy pártot vezetni, arra nem vagyok elég jó, igaz? Ez, a, ez, a, ez az elférfiasodott Egy Így tényleg gondoskodnia a... Hogy mondjam? Szőni a hálót. Építeni a... Mert ez tényleg erről szól. Gondoskodni, a, az alapokat adni a, az élethez. Ez olyan alantas dolog. Ez tényleg olyan alantas dolog. Ezt csak egy... Ez még a férfiak se gondolják így. Csak a nagyon bunkó, sötét, soviniszta férfiak. És az a durva, hogy így a... Hogy ezek azok a férfiak, akik a legnagyobb hatással voltak a nőkre, meg a nő gondolkodására. Tudod, mi az érdekes? Hogy a pszichopatáknak azoknak a 75%-a, sőt, 80%-a azt hiszem, az férfi. Viszont a, a neurotikusoknak, depressziósoknak, meg ö, szorongóknak, meg pánikbetegeknek, azoknak meg a 70%-a nő. Szerintem a világnak két alapvető pólusa van. két Az érmének két oldala van. Ezért a depressziónak vagy szorongásnak is két oka van. vagy Két oldala van. Van egy pszichológiai oka, ami gyógyítható terápiával, és van egy biokémiai oka, ami meggyógyítható gyógyszerekkel. És az az érdekes, hogy az egyik visszahat a másikra. Tehát a gyógyszerekre pszichésen jól reagálsz, és a pszichoterápiára meg érdekes módon mérhetően visszaáll a szerotonin szintet. Tehát a, a pszichoterápia segít visszaállítani a természetes szerotonin szintet, és a gyógyszer, amivel visszaállítod a szerotonin szintet, visszahat a pszichédre. És jobban lesz tőle pszichésen. Tehát itt ugy, ugyanarról a dologról van szó, és egyszerre változik. Tehát nem arról van szó, hogy a biokémia okozza a pszichológiát, vagy a pszichológia a biokémiát, hanem ez, egy, hanem ez egy nagyobb rendszerben egyetlen egy a két oldala. És ugyanígy mindennek két oldala van, meggyőződésem, hogy minden betegségnek van egy alapvetően genetikai, meg egy alapvetően életmódbeli faktora. Mindegyiknek. Vannak a gényeit amiket hozol, és vannak a hatások, amelyek értek téged. És ezek, ezekből jön létre maga a betegség. De hát úgy általában a sorsod is. Mondjuk érdekes felvetés, hogy van-e szabad akarat. Volna egy kérdésem. Ugyanígy, ahogyan mondjuk kialakul ki a rák. Mert van mondjuk a tüdőrákért gén plusz a dohányzás. Ez okozza a tüdőrákot. Ugye? Tüdőrákért gén és dohányzás. Ha a kettő közül valamelyik hiányzik, nem alakul ki a tüdőrák. Tehát itt is van két alapvető faktor. Az egyik az a genetikád, ugye? Milyen géneket hoztál? mi az anyai, anyád, anyádból és az apádból milyen géneket hoztál, akkor is ott a te DNS-ed, ahogyan az ott létrejött. A te személyes DNS-ed. Ez egy determinizmus. Ezen kár vitatkozni. Akkor vizsgáljuk meg a másikat, ami pedig ö, a téged ért hatások. Ugye? Milyen hatások értek? Amióta megszülettél? Ezek, ö, ezek megszámlálható hatások. És mérhetőek, ugye? Bejövő ingerületek. Lehet, hogy nagyon-nagyon sok, hát sok idő eltelt, mondjuk már 40 év, vagy mit tudom én. Sokféle ingerület ért téged, időről időre. De hát várjon csak, hát álljon meg a menet, az egész bolygó, az egy zárt rendszer. Ezek véges mennyiségű változók, véges mennyiségű hatások, amelyek értek. Ezekkel számolni lehet, nem? Csak hát egy kurva nagy számítógép kéne hozzá. Kurva, sok változóval. van. Hát elméletileg ez egy zárt rendszer, és mérhető záros mennyiségű változó van. Tehát ez azt jelenti, hogy ha ezeket a változókat, ezeket egymás, egymás mellé teszem, és hozzárendelem a genetikáthoz, akkor ezzel leírhatóvá válsz te. És pontosan száz százalékig biztos, hogy. Hogy a következő mozdulatod mi lesz? Mikor fogsz legközelebb pislantani? Hány órát fogsz holnapra viradóra aludni, és hány óra, hány fogsz elaludni, és felébredni? És holnap, és holnap után. Ezekkel az érvekkel nehéz vitatkozni, igaz? Mindig közbejöhet valami, mondja a kollégina. Például közbejöhet az, hogy te úgy döntesz az életed bizonyos pillanatában, hogy kockadobással fogsz dönteni a következő döntéseidről. Tehát mielőtt meghozom a döntést, hogy most éppen siklóernyőzzek-e vagy ne, vagy dugja-e vagy ne, vagy úszka-e vagy ne, vagy lejek-e öngyilkos vagy ne, és kockadobással döntök. De vajon a gravitáció, a légkör, az asztal anyaga, a kocka anyaga, az erő, amivel eldobom a kockákat, ez nem determinálja, hogy hányas lesz a kocka? Ez nem határozza meg? Ezek nem véges mennyiségű változók, csak mi vagyunk a rendszerbe beágyazva annyira, hogy nem tudunk számolni velük? Nos, hm? hát ez szerint determinizmus van. És nincs szabad akarat, viszont megkaptuk a szabad akarat illúzióját. Hogy így közben tudd azt hinni, hogy te cselekszel. Miért Hát akkor mi értelme van az egésznek? Ez a kérdés. Hát. Értelme? Hát az illúzió miatt. Hát az illúzió miatt. Ha a szabad akaratnak nem lenne meg az illúziója, akkor megkéne, hogy olyan magam. Akkor is illúzió, hogyha tudod, hogy illúzió, mert működteted az illúziót. Mert azt akarod, hogy működjön az illúzió. Mert gyártod az illúziót, miközben oszlatod az illúziót. Ha, ha, ha eloszlatnál teljesen az illúziót, azonnal megölnéd magad. Illúziók nélkül nem lehet élni. Az illúziók, az ideák, azok teremtik a Elmütetett Ugye, amit Elmütetett helyzemben. Most, hogyha saját magadat vizsgálod, saját magadat működését próbálod megérteni, szerintem te nem változol annyit saját magad vizsgálata alatt, hogy aztán már a jelenben, a jelen pillanatban ne érthetsz meg magad soha többé. Ez olyan, mit alkotni valamit. Tehát, hogy te bealkotsz valamit, akkor azt már látod, akkor az előtted van. Picsába devotálok nézni a régi munkámat, mert ezt már értem. És akkor tovább, tovább, tovább és szerintem ez a változó, ez a faktor, ez a káosz, és nem lehetnénk itt nélküle. Szóval egy kicsit determinisztikus vagy mindenben, amit mondasz szerintem, tehát, de hogyha lennének az univerzum, tehát én, én evolúció szemlőletű ember vagyok, nekem a evolúció meg a biosz az jobban megadta a világképemet, mint a full a vallás, amit erőtetett nekem három és karomtól meg mindent, megpróbálták tényleg esküszöm, de, de, de szerintem ez ideírható, tényleg, így lehet tenni a mondat végére, mert szerintem anélkül itt se Érdekes dolgot vetett fel a fiatalember. ember. hivatkozott, ugye Heisenberg beszél arról, hogy nem lehet meg... A, a kvantumok világában már nem lehet megfigyelni a dolgokat anélkül, hogy, hogy ne hatnál rá. Mert nem fotonokkal figyelsz. Sajnos. Ennek pszichológiai vonatkozása is van, majd visszatérek, mindjárt Heisenberghez is elmagyarázom, de előbb a pszichológiai vonatkozásáról kell beszélni. A... Generalizált szindróma nevű betegséget az okozza, hogy a beteg elkezd saját magára figyelni, és elkezdi saját magát, a saját szorongását detektálni. És valójában azzal hozza létre a szorongást, hogy, hogy vizsgálja a saját szorongását. Ha abba önmaga figyelését, akkor elkezdene működni. Csak hogy egy rendszer nem képes arra, hogy egyitejűleg működjön, és egyitejűleg önmagára reflektáljon. Mert abban a pillanatban, ahogy önmagára reflektál, a működése megromlik. Összedől, bedől, bezuhan. Van egy stori a ezerlábúról. Sétál az ezerlábú, oda megy hozzá a katica. azt mondja neki, ezerlábú, te fantasztikus vagy, ezerlábad van, és mind egyszerre mozog. Hogy csinálod ezt? Te jó Isten! És az ezerlábú így néz, Ura, és így nézni, hogy a összes ezer lábú egyszerre volt, És abban a pillanatban, hogy így felfogja, hogy mekkora király ő, az ezer lábú, abban a pillanatban az összes lába kalimpál össze-vissza, és akad össze, és így borul fel az egész ezer lábú. Mert addig a pillanatig tudott működni az ezer lábú, amíg nem reflektál, önmagára. magára. Ez a Hamlet. Ez a Hamlet. A Shakespeare Hamletben ezzel foglalkozik. Ad, Hamlet odáig tud működni, ameddig nem kezdi el saját magát figyelni. Nem kezdi el saját magát vizsgálni. Nem kezd el azon szorongani, hogy ő vajon jól csinálja-e azt, amit csinál. Onnantól nem tud működni, megbénul. Ez az az állapot, amikor megbénít a szorongás. Ennek egyébként evolúciós funkciója van. De a szorongás valójában azért jön, hogy változnot kelljen és megbénít az életre, hogy a változáson át kelljen lépned, és tud folytatni a saját életedet, a saját sorsodat. Tehát valójában az a szorongás evolúciós funkciója az, hogy változz. Mert csak az maradhat önmaga, ami változik. Ez egy paradoxon, de a, valóságnak, a, nagy, a, a, nagy, a valóságot nagyon pontosan leíró értelmezések azok az szinte mindig paradox természetűek. És arról van szó, csak úgy maradhatsz önmagad, hogyha változol, hogyha folyamatosan változásban vagy. Mert a körülmények és a világ is folyamatosan változik körülötted, ezért neked is változnod kell. Tehát az, amiről te azt mondod, hogy te vagy, az valójában egy változó. És amikor nem változol, amikor nem tudsz változni, akkor jön a szorongás. Akkor elküldi érted a szorongást a, a felettesén, a büntető felettesén. És miért küldi el a szorongást? Hogy a, me, hogy a pótcselekvésekkel le, kell, le kelljen állnod. Ugye a pótcselekvés az mit jelent? Mondjuk meg kéne valamit csinálnod. Mondjuk meg kéne jönnod a házi feladatot. A pótcselekvés az az, hogy Playstation özel. Azért kapsz szorongást, és az az evolúciós funkciója a szorongásnak, hogy a kurva Playstation ízé, ö, ö, játék közben Elmenjen a a kedvedattól a kibaszott játéktól, és azt érezt, hogy megbírulok, nem tudom ezt a kibaszott játékot folytatni tovább, meg kell írnom a kurva házi feladatot. Ez az evolúciós funkciója a szorongásnak. De most a neurózis az az, amikor egy nagyobb életfeladat az, amit nem írsz meg. Érthető ez? De egy nagyobb, nagyobb házi feladatról beszélünk. Az a major depressziónak is egyébként szerintem az összes neurózisnak ez az alapvető oka. Hogy elmaradtál egy életfeladatoddal, Szorongás, depresszió, pánik, fóbia és kényszer. Ez a neurózis szent ötöse. És visszatérve Heisenberghez. Ugye Heisenbergnél, ugye tudjuk, hogy ő kvantumfizikus. Ő állapította meg azt, hogy egyetlen egy kvark lehet egyszerre két különböző helyen. Ugyanabban az időben két különböző helyen az milyen? Én se értem, jogé. Én is csak azért nem mondom azt, hogy, azé, hogy a helyzemberk egy gyökér, meg hogy így egy azé, ostoba fasz, mert így bennem is ott van ez az ilyen meghonyászkodó tisztelet. Hogy így húbazd, az meg, ez mégiscsak egy kurva nagy fizikus. Biztos, hogy két helyen van egyszerre, csak nem értem. De így nem tudom azt mondani, hogy mmm, az két helyen van egyszerre menő, mi? Mert hogy én se értem, hogy miért. Hogy lehet ez? Csak mondom. És, és ő bizonyította be például azt, amit, amiről a kollega is beszél, meg amiről a pániknak a lélektanai szól, hogy ha megfigyelsz egy rendszert a kvantumok világában működni, és úgy tűnik, hogy a psziché világában is így van, és a psziché világa a kvantumok világának a törvényei szerint működik, ha megfigyeled a kvantumok világát, akkor a kvantumok világában ö, változást hozol létre. Beavatkozol. Ugyanis... A megfigyelést már nem lehet fotonokkal végezni. Tehát nem, ugye fotonokkal az azt jelenti, hogy látlak. Tehát én téged fotonokkal vizsgállak. Nem tudom, hogy ez érthető-e. Ez azt jelenti, hogy a fényforrásból elinduló fotonok hozzáverődnek a pofáthoz, az megtörik a pofádon, be, be, bezuhan ide a szemembe, ténylegesen a fotonok, tehát ezek létező, nem tudjuk, hogy hullámok vagy részecskék, bocs. Mindkettők. Ez kurva érdekes, nem tudjuk. Vagyis tudjuk. Hullámok és részecskék. Ha bizonyos módon vizsgáljuk őket, akkor hullámok. Ha bizonyos módon vizsgáljuk őket, akkor részecskék. Tehát nem tudjuk. Tehát tudjuk, hogy a kettő közül valamelyik, illetve mindkettő, de nem harmadik. Tudjuk, hogy a hullámokon és a részecskéken kívül más nem lehet a fény. Ezt például tudjuk. És be beömlik a szemembe. Na. Ilyen esetben, ha én nézlek téged, akkor te azért nem tudod, hogy nézlek téged, és viselkedsz hülyén, a tükör előtt, vagy éppen nem a tükör előtt, csak a való világban. Nem a való világ, nem jó példa, mert ott tudják, hogy nézik. De tudod, hogy van egy olyan szituáció, amikor nem tudod, hogy néznek. És, és, és, és, és ők néznek, miért nem tudod, hogy néznek? Mert, mert a fényforrás megtörik az arcodon, de nem tudod, hogy hova, hova fut. És az belefut az ő szemébe. Tehát tud észrevétlenül nézni. De az, az igazság, hogy a farkokat már nem lehet így nézni. Már nem lehet fotonnal nézni, mint téged meg a Sanyit. Hanem úgy kell nézni, hogy megbombázod őket. Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon apró kis vel becélzod, és meglövöd. Egyszerűen rácélzol, és rálősz. És az a részecske onnan ahol érintkezik vele, onnan visszapattan. És a, ahol én hozzám visszaverődött részecskét érzékelem, azt egy szoftver nekem kirakja, hogy az ott egy mintört meg az a, az, a, az, a, az a pálya. És lőnöm kell, így bombáznom kell, különböző részecskékkel, amelyeknek a visszacsapódásából vonok le következtetést és alkotom meg. A grafikai vázát annak, amit látok. Tehát be kell avatkoznom annak a dolognak a működésébe. Azzal, hogy vizsgálom. Rá kell lőnöm. És azt pedig nem tudjuk, hogy egy ilyen kibaszott kvark, hogy reagál arra, ha rálőnek. Tehát az, a kvark nem olyan, mint amikor rálőnek, ha nem lőnek. De azt nem tudjuk, hogy milyen az, amikor nem lőnek. Érthető ez? Mert úgy nem tudjuk vizsgálni. És ezért könnyen lehet... Hogy a kvark valójában, a kvarkot valójában nem működés közben vizsgáljuk, hanem akkor, amikor fotózkodik. Nem tudom, hogy ez érthető-e. Hát, tudod, hogy milyen hülyén viselkedsz, amikor tudod, hogy fotóznak? Az nem spontán. Az nem olyan normális, hogy így, hogy így. Persze, van, vannak olyanok, akik tudnak úgy viselkedni, mintha nem fotóznák őket, és közben tudják, hogy fotózzák őket. Ilyenkor úgy kell csinálni, mintha tudnád, hogy nem fotóznak. És a, kvark, a kvarkkal kapcsolatban sem tudjuk ezt. Ugye ehhez ilyen módon jelenleg nincs hozzáférésünk. És hogyha, hogyha a tudatunkban, kvantum szinten van egy káosz kapcsoló, egy olyan káosz kapcsoló, amit a Heisenberg úgy detektál, hogy egyetlen egy kvark két helyen is lehet, és egyszerre, akkor lehetséges, hogy mégis van szabad akarat. Mert lehetséges, hogy, a, hogy belül van a rendszerben, lelkisíkon, vagy hogy mondjam, a, a, a létezés szövetben, ha érthető, egy olyan, egy olyan változatlan, vagy hogy mondjam, egy olyan valószínűtlenség. De úgy is mondhatom, hogy egy olyan változatlan, vagy, hogy fogalmazzak, lehetséges, hogy, hogy van egy harmadik, Tényező. Egy harmadik összetevő. Nem csak a genetika és a szocializáció. Hanem van egy, egy, egy elemi valószínűtlenség. A la Heisenberg. És akkor még sincs determinizmus. Ha érthető ez, amit magyarázok. Egy valami, én egészen biztos az az, hogy... Hát, hogy van kozmosz. Van hát, hogy van, van rend. És ezt onnan tudjuk, hogy van fogalmunk arról, hogy hogyan nézett ki az univerzum az ősrobbanás után közvetlenül. Tehát van, vannak ilyen mérések, vannak ilyen, vannak ilyen fotóink egész konkrétan. És, és tudjuk, hogy a világegyetem az ősrobbanás óta a káosztól a kozmosz felé halad. Hogy a káosz úgy viszonyul a kozmoszhoz, mint az ószövetséghez az újszövetséghez. Most itt vontam egy ilyen nagy, euh, talán túl nagy hívet. És <hül> itt Tiámat hoz Marduk <hül> hajuk melyik a harmadik analógia? Gyere, ez már Csubó vallásból ugye volt Tiámat, a őskához, és akkor Marduk levásta a parkát, vagy éget földet csinál belőle, vagy aztán? Igen, igen, igen, igen. De én azt gondolom, de én azt gondolom egyébként, hogy hogy szintlépés van, tehát hogy, szintet lépés, tehát hogy hogy Jézus Mózeshez képest például szintet lépett. És én azt gondolom, hogy, a, hogy az univerzum is szintet lépett közben. Tehát ha megnézzük azt, hogy hogy, hogy nézett ki a világegyetem mondjuk négy és fél milliárd évvel ezelőtt, azt meg tudjuk nézni. Azt meg tudjuk vizsgálni. Ugyanis vannak már erre vonatkozó Hát ott a Hubble eszközeink. Mondjuk, ezt nem tudom, hogy tudjátok, hogy hogy, hogy történt, hogy zajlott ez a vizsgálat. A Hubble az tulajdonképpen egy nagyon nagy fényképezőgép. Semmi egyéb. Egy nagy fényképezőgép, egy nagyon nagy objektívvel. És kint van a világűrbe, ezért a nem zavarja. És nagyon-nagyon élesen és jól tud fotózni. Tehát a Hubble is olyan. Hogy euh, tud fotózni erre, meg arra, meg amarra, de hát igazából csak egy Hubble van, azzal tudunk így fotózni. Meg így, meg így, meg, meg így keresztben, meg a hátam mögött is. És akkor még ott van a mélységélesség, mert azt is tudjuk tekerni így, meg így. Tehát így igazából, hogyha az egészet leszeretnénk, nagyon szeretnénk lefotózni, arra a világ egyetem ö, ideje nem elég egész konkrétan. Hát így tudjuk, hogy a világegyetemből még van olyan 5,5 milliárd év, abban az nem lesz elég, hogy lefotózzuk az egészet. Hát így túl sok, túl sokszor kéne így, ízé így, így, na most egy kicsit jobbra. Most megint fotózunk egyet, akkor megint egyet jobbra. És akkor így, így, így szépen így körbe tudunk menni, és akkor már csak ezt kell, bazd meg így a térben, és akkor lehet elkezdeni, hogyha már mit tudom én, eltelt az a 600 millió év, majd a mélységélességkel is játszani. Hogy így jobban belenézünk akkor egy kicsit most. Hát, tehát így maradjunk abban, hogy így sokáig eltart. De persze a negyedik dimenziós ember azt tud a jövővel számolni, tehát így érdemes próbálkozni. És e, a hábből kiszemelt az égen egy nagyon-nagyon sötét foltot. Olyat, amin, ahol tényleg nincsen csillag. Mivel, hogy az ég kurva nagy, főleg a világűrből, ahol más sincs, ugye? E, Nincs föld, hogy így alattam nem az van, érted? Ott is az ég van, bazagy. A világőrből aztán tényleg így lehet keresni, hogy így keresd már sötét foltot. Mondjuk ezt így jobb képnek mondani nem embernek. Jó, igen, keresek, és akkor így előbb talán egy ilyen nagyon sötét az égen. És akkor azt mondta a Hubble, hogy akkor ebbe most nézzük bele ebbe a sötét voltba. Biztos találunk majd ott valamit benne. És belenéztek. És, és így jól, jól, jól belezúmoltak a sötét foltba. Ott aztán tényleg semmi fény nem volt. Semmi. És akkor ö, fotóztak egyet. De az volt minden idők leghosszabb zárideje. Ez egy fél éves záridő volt. A záridő azt tudjátok mi? Amikor így ö, a, a, a fényképezőgépnek van egy fényérzékeny lencséje. És amikor ö, amennyi időre kinyitod a blendét és visszacsukod. Amennyi fényt bengedsz az az állidő. Most általában, hogyha ilyen nagyon gyors autókat kell fotózni, akkor ilyen nagyon gyorsan kell, hogy nyíljon megcsukodjon. Hogy nem is tudom mutatni, hogy olyan gyorsan. Ondán gyorsabban is. Az új mikor. Na most, ez, ez meg itt meg nagyon lassú. Itt nem a nagyon gyors versenyautót kell lefotózni, hanem a nagyon lassú világűrt. Úgyhogy nagyon lassú egy fél éves blender. Tehát egy, Kinyitotta, és így tudom mutatni, mert van időm rá, meg reflexzem, hogy félig hullacsukta be. És érdekes módon, ö, olyan, ö, mielőtt még ö, hát, olyan három és fél hónap körül elkezdett derengeni a képen valami. Még nyitva volt a blende. Még gyűjtötte a fényt, de már elkezdett valami derengeni. És, ö, és egy olyan fél év után már, már látszódott az, amit lefotóztak. Az, amit lefotóztak négy és fél milliárd fényévnyire van. Azt tudjátok, hogy mit jelent? 4,5 és fél milliárd évvel ezelőtti állapotot fotózott le. 4,5 és fél milliárd évvel ezelőtt indult el a foton arról a helyről, amit fotózol. Ez azt jelenti, hogy az univerzumnak, érted, nem a, nem a, tej, nem a Tejút nevű galaxisnak, hanem az univerzumnak a kisgyerekkorát fotózta. Az, a világegyetemnek kisgyerekkorát. És, és azt látta, hogy a galaxisok azok nem úgy néznek ki, mint most. Nem ilyen, nem ilyen, ilyen, ilyen rendezettek. Mert a, a, a galaxisok azok ilyen spirál alakúak és ilyen spirál vannak, és ilyen hogy mondjam, rendje van a világnak. Mintázata van a világnak. Érthető? Kozmosz Tudod, mi a kozmosz? Ami fenntart téged, ami minket. Érzed, hogy egy Istennek a tenyerén ülünk? Érzed, hogy ez fenntart? Ez, szóval hogy hívhatod úgy is hogy evolúció. Az a, az a mikroklímája a, a, a kozmosznak itt. Érzed? Érzed, hogy, hogy támogató erők vesznek körül folyamatosan? Ez a kozmosz, ez a rend, ez a világ rendje. És, és, és azokon a fotókon nem ezt látod. Nincsenek spirálkarok, meg spirálgalaxisok, hanem egy kurva nagy kacsvasz van. Egy, egy ilyen ős És ténylegesen a világegyetem egy káoszból, egy, egy, egy ős káoszból egy rend felé tart folyamatosan. Egy rend, egy, egy kozmosz felé konvergál. És én azt gondolom, hogy a káosz is rend volt, csak a mi nézőpontukból a káosz az egy alacsonyabb szervezettségű rend. Érthető ez? A káosz se zűrzavar volt, csak onnan, ahonnan mi nézzük. Az ószövetség se törvénytelenség, csak a Krisztus járkölcsből nézve egy alacsonyabb szintű törvény. hát én azt gondolom, hogy a káosz az a kozmosz gyerekszobája. És azt gondolom, hogy az új, szövetség, az új szövetség gyerekszobája. És nem gondolom, hogy a káosz az egy rendetlenség. A káosz, abban a káoszban már benne volt annak a rendnek a lehetősége, és a, az alapja, és a, és a forrása, ami most van. És én azt gondolom, hogy ez, ebben az Isten növekszik. Én azt gondolom, hogy a káosz az Isten gyerekkora. Én azt gondolom, hogy a kozmosz az Isten felnőtt kora. Én azt gondolom, hogy az Ószövetség az Isten gyerekkora, és az Új szövetség az Isten felnőtt kora. És azt látom, hogy zajlik ez a változás. És azt látom, hogy az embernek is fel kell nőni hozzá. És azt látom, hogy az ember fel is nő hozzá. Hogy az ember lassan ráhangolódik, de, de nagyon nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok problémával jár, meg problémát okoz az, hogy az hogy a, az Istent hagyományos értelemben elvették az embertől. És az ember az meg mindenhol keresi az Istent. És tényleg úgy, úgy rohangál föl alá a lakásában, mint aki elvesztette a, a kulcsot Vagy a lakáskulcsot. És már mindenhol néztem, és újra megnézem, és nem találom. És egy ilyen Isten keresésben van. És igazából a New Age az arról szól, hogy nem kell a kulcs, nincs is ház, nincs is lakás. És ha van, hát hadd csak. A hiteddel nyithatsz, csukhatsz ajtókat. Képes vagy, hogy kint légy, bent légy, de igazából te is pontosan tudod, hogy volt egy valódi kulcs, mielőtt ez az egész fasság elkezdődött, és ebbe az egész fasságban csak azért mentél bele, mert nincs meg a kulcs. És én azt gondolom, hogy, hogy egy nap... Lehetséges, hogy ki kell költözni ebből a házból, és egy újat kell építeni, egy nagyobbat. Lehetséges, hogy azért nincs meg a kulcs, mert már nem is itt kell lakni, mert már nem is ez a ház. Lehet, lehet, hogy nagyobb kell. De az egészen biztos, hogy abból nem lesz kulcs, és abból nem lesz lakás, és abból nem lesz lakhatás, hogy így, nincs kulcs, hagyd a kulcsot. Valahogy azt érzem, hogy így mindenhol, így roha, rohangászik az ember, így a, a, a lakásában, és így keresi. Pedig az az igazság, hogy a, a kulcs, amivel, amivel ki és bejárni tudott ebben a helyzetben, az igazából az ő számára egy kapaszkodó volt, ami őt megtartotta. Vannak bizonyos kapaszkodók. Amik megtartanak téged. Bizonyos körülmények között. Szerintem ezek az esetek többségében bálványok. Az Istenbe kurva nehéz kapaszkodni. Az olyan nincs... Tehát az Isten az nem egy olyan valami, ami kilóg a falból és megtart, az zuhansz. Az Isten azt tudod mi? A fal, az zuhanás, meg te. Az így együtt. És az, ami megtart a falban, az, ami mondjuk kilóg a falból, és így meg tudsz kapaszkodni benne, és úgy érzed, hogy ez tart, az nem az Isten. Az sosem lehet az Isten. Az csak egy bálvány. Én ezt a legkomolyabban gondolom. És azt gondolom, hogy az Istennek nem az a dolga, hogy megtartson téged a zuhanásban. Tulajdonképpen az zuhanás az a te számodra egy démon. És az, ami meg megtart téged a zuhanásban, az meg egy bálvány. És egy bálványt hív segítségül egy démon ellen. Belül az Istenen. Ennek az egész folyamatnak nincs köze az Istenhez. Ezek csak a, ez csak a te belső lelki folyamatod valójában. Semmi több. Olyan Isten, amelyik megtart téged, olyan Isten nincs. De olyan Isten, amelyik egy veled, egy a zuhanással, és egy mindennel, még azzal is, ami... Amiről azt hiszed, hogy megtart, de nem tart meg, az az Isten viszont tagadhatatlanul van. És minden más bálvány. Igazából ez a három nagy irányzat van. A tudomány, a művészet és a vallás. Ahogy az embernek három síkja van, a lét, az élet és a tudat. Ugye a lét az a legalapvetőbb. Annak áldozol, Hogyha meditálsz. Az élet, az erre rétegződik rá. Ennek áldozol, hogyha szaporodsz. Várjál, nem, hogyha kursz. Hogyha gyereked lesz. És a harmadik réteg, az a... az a tudat. Annak áldozol, hogyha kultúrát fogyasztasz, vagy hozol létre. És... És ez a három... Ez a teremtésnek is három fázisa. Az Isten ebben a három stációban szállt le az anyagba. Amikor a lét és nem lét osztatlan egységéből, amire nincsen szó, lett a lét és a nem lét. Amikor a létből lett az élet, és amikor az életből lett a tudat. Vagyis amikor a... Az Isten létre és nem létre hasadt, a létező az felé lett, és az élő az tudatra ébredt. És ez mind a három teremtés. Mind a három genezis. De mindig egy teremtésről beszélnek, hogy Isten megteremtette a világot. De szerintem ez három. Ahogy mindezek három. Valójában a lélek, ami a létezés háló, az átképződés, a szellemi átképződés, ami a szellem, a szellemsíkja, és az anyag, a fizikai sík. Hát azt lehet mondani, hogy van a szellem, a lélek és az anyag. Valójában a lélek van is az anyag, és a szellem a híd a kettő között, ami átvezet. Olyan, mint a fa. Lent az ásványok, fönt az energiák. Ugye a fény. Föntről jön a fény, lentről jönnek az ásványok. Mind a kettő energia. De az egyik az anyagban van, a másik az meg éterben van. És a kettő között van a fa, a szellem. A szellemi átképzés. Szóval, hogy néz ki a fa, hogyha, hogyha kiásod a földből? És leszedsz róla minden, minden levelet és minden földet? És így átfordítod így vízszintesbe? Tök a gyökérzete megfelel a lombozatának. Arra ágak bogak, arra gyökerek bogak. És tök szimmetrikus. Valójában egy híd. Egy híd, ami átvezet. Energiát képez át. Átvezeti az energiát. Átképzi. Szellemből anyagba. Vagy inkább lélekből szellem által anyagba. A fa felel meg a szellemnek. A nap felel meg a léleknek. A föld felel meg a testnek. A fa az átképző. A szellem az átképző. A szellem a művészet. Az anyag a tudomány. A lélek a vallás. És valójában mind a három szent nem arról van szó, hogy a vallás a szentséges, a tudomány meg alávaló. Ez mind szent. Úgyhogy az a kérdés, hogy isteni teremtés vagy evolúció, akkor szerintem az egyetlen válasz az, az hogy isteni teremtés és evolúció. Darwin nem, nem tárgyalja azt, hogy hogyan jött létre az élet. Darwin azt tárgyalja, hogy az egyszerűből, hogy vált bonyolultabb. A misztériumokhoz Darwin se szól hozzá, senki? A lét, az élet és a tudat misztériumához senki? Továbbra is vannak misztériumok, de szerintem a misztériumok és a tudomány és a művészet és a vallás vonatkozási területei között a falak leomlanak. És ezek egymásba folynak. Létrejön egy sziencia szakra ami integrál, és a mintázatokra figyel. Nem fajtlagos, hanem mellérendelő és integráló. Nem kizáró és nem következtető, hanem analógiás. Szerintem a jelen világot az okokozati logika juttatta oda, ahol van. És az okokozatisággyomán sosem fog kivakarózni abból a válságból, amiben van. De az analógiás szemlélet és az analógiás látásmód az egy kivezető út ebből. Egy új tudomány. Teljesen új befogadása, teljesen új integrálása az összefüggőnek. Szerintem a 20. században ez kell, hogy legyen a, a detektálás forrása.